E allora questo appuntamento entro via massima ha subito per motivi di salute una variazione all'ultimo momento, la compagna che doveva venire questa sera purtroppo È malata, e quindi abbiamo di nuovo Alberto che Alberto Castagnola che ci parlerà ancora di economia, da un certo punto di vista, è un vantaggio perché la trasmissione precedente risale solo sette giorni fa, quindi, in qualche modo puoi riprendere più facilmente il discorso. No, fai un'altra un un tematica, sì. No, nel senso che penso che sia opportuno. Eh, cominciare a parlare di decrescita l abbiamo già parlato l'anno scorso ma bisogna aggiornarsi e avere un po' di informazioni mm. recenti. Qualcuno avrà letto con eh. l'articolo polemico dell'economista Mazzetti contro sì, la decrescita sì, qualche andiamo. tempo fa sul manifesto. Hai letto anche la nostra risposta? Sì, io eh. sì Allora eh, io vorrei dare però alcuni elementi di conoscenza prima come il mio solito che altrimenti tutto il discorso della decrescita sembra, beh diciamolo, campato in aria, no? cioè che non ha collegamenti con la realtà. Invece i punti di collegamento sono moltissimi e io vorrei stasera parlare di uno di questi, anzi di un paio di questi, perché mi sembra, se non comprendiamo bene la situazione in cui è immerso il pianeta, noi non possiamo fare il discorso della decrescita. Allora, il eh, primo punto è climatico, cioè l'andamento del clima. Io vorrei ricordare che già eh, qualche anno fa, cioè nel 2007, ho qui eh, un articolo del maggio 2007, che il cui titolo è molto chiaro, perché lavoravano, ovviamente questo articolo era stato scritto sulla base dell'ultimo rapporto uscito del panel per il clima internazionale, quello dell'ONU, e il testo dice le cure per guarire la terra, aperte virgolette, ci sono solo otto anni di tempo. Allora, e poi entro il 2015 stop alla crescita del gas Serra, allora è. Questo articolo poi non è stato ripreso, non molto perlomeno, e soprattutto non sono state adottate le misure necessarie per <coughs> frenare o addirittura far scomparire l'aumento del gas serra. Però questa data del 2015 è stata confermata a livello scientifico mondiale come ah, dire, come il termine scadenza. ultimo. Sì, però nel frattempo sì. noi non abbiamo fatto nulla, cioè ah, stiamo certo. sempre, cioè il problema è che le sono emissioni... aumentate del 30% le emissioni invece eh, di diminuire di del di 5. diminuire di che e quando diminu quando aumentano poi come dire ci vuole più tempo oppure bisogna essere molto più drastici nelle manovre da fare. Allora, io vorrei dare anche informazioni che spero sia abbastanza chiaro. Allora, le eh, variazioni della concentrazione di CO2, cioè dell'anidride carbonica in passato, sono passate da 280 a 300 parti per milione, quindi è una misura che viene fatta e vale per tutto il periodo, Contro le 390 attuali, cioè questa è la variazione che si è verificata nel periodo più recente. E la cosa importante è che i dati rilevati all'interno degli oceani confermano quelli dei ghiacci polari. Io non so se qualcuno sa come funziona questo meccanismo, cioè fanno i, i glaciologi, cioè nel senso i climatologi che si occupano in ghiacciai, hanno messo appunto ormai da parecchio tempo... Un sistema di carotaggio, cioè vengono fatti dei buchi nelle, negli ghiacciai e si prelevano eh, campioni eh, del ghiaccio a strati diversi, cioè c'è tutta una misurazione che viene fatta. Ognuno di quei campioni eh, dà la composizione, la quantità di CO2 esistente nell'atmosfera in quel momento. in quel periodo, cioè quindi man mano che si sono fatti vari campionamenti, si sa che a una certa profondità si sta intorno a non so 2.000 anni fa oppure a 50 un milione di anni fa. Allora il punto è questo che questo passaggio per circa un milione di anni sottolineano i climatologi Cioè, fino all'inizio della rivoluzione industriale, la quantità di CO2 nell'aria è sempre rimasta compresa tra circa 170 e 300 parti sempre per milione. Allora, viceversa, nel maggio 2009, nell'osservatorio del monte del Mauna Loa, che è questo vulcano, la concentrazione ha toccato le 390. Se poi vogliamo essere ancora più dettagliati, il discorso ha avuto il seguente andamento. A fine 800 eravamo a 285, nel 38, 1938 eravamo a 310, nel 1960 eravamo a 315, nel 2009 390. Quindi noi, a una distanza di un anno e mezzo da oggi, I dati più recenti ci dicono esattamente quale è stato l'andamento dall'inizio della rivoluzione industriale al periodo attuale. Quindi un continuo aumento della presenza di del CO2. E una volta capito questo fenomeno, ripeto in cui poi ci sono volumi interi d'anno, adesso vi leggo, Scusatemi, è importante perché c'è una frase finale che mi sembra utile. E questo è il testo di Hansen, che è questo americano super esperto di ghiacciai e di clima in generale, il quale, in una parte, in un certo punto del suo libro, circa la metà, dice: La conclusione più importante di questa analisi è che il valore della CO2. in cui si verifica la transizione tra l'assenza di grandi calotte glaciali e la glaciazione dell'Antartide, è di 450 parti per milioni, con un'incertezza stimata di circa 100. Si tratta di un valore che chiarisce con forza quello che può essere considerato il valore di CO2 pericoloso. Se l'umanità dovesse bruciare la maggior parte dei combustibili fossili, raddoppiando o triplicando il livello di CO2 dell'epoca pre-industriale, pre la Terra andrà sicuramente verso una condizione caratterizzata dall'assenza di ghiacci con il livello del mare a 75 metri più alto di quello attuale. È difficile dire quanto ci vorrà perché la fusione si realizzi completamente, ma una volta che la disintegrazione delle calotte glaciali sarà avviata, sarà inarrestabile. Dato che la CO2 è la forzante climatica oggi dominante, sarebbe ovviamente troppo stupido e pericoloso lasciare che la CO2 stessa si avvicini a 450 parti per milione. A me sembra un discorso di una estrema chiarezza, nella sua semplicità, no? è di un'estrema gravità perché voglio dire eh, si eh, parla tanto dello spread no che quando arriva a 400, 400 sono problemi seri invece qua abbiamo a 400 di CO2 parti per milione e nessuno, e nessuno batte ciglio cioè, no? è, è no? allucinante l'altra frase è che una volta eh, iniziato questo meccanismo quindi rispetto al discorso che facevamo prima sull'articolo no? cioè eh, quanto si tarda, quanto tempo ci vuole per intervenire e via dicendo. E credo che sia importante sottolineare il fatto che una volta arrivata a completamento lo scioglimento dei ghiacciai inizia una epoca di riscaldamento. Una volta avviato questo meccanismo è impossibile fare qualcosa perché Anche ipotizzando che nel giro di sei mesi, un anno, due anni, cioè un periodo estremamente breve, si bloccasse tutta la CO2 prodotta in quel momento, quella che è già in atmosfera continua a fare il suo effetto. Allora, è questo passaggio di, che non viene capito, cioè che perfino i giornalisti più qualificati eccetera non riescono a, come dire, a sottolineare a sufficienza, no? Cioè che noi abbiamo non solo pochissimo tempo, c'è un altro matologo, che Luca Mercalli, che parla anche lui del 2020, cioè parla di otto anni, e su dati più recenti. Però anche lì il problema non è tanto fare la previsione precisa, giusta, al momento in cui succede qualcosa, il problema è quella è la data in cui Tutti i meccanismi connessi, cioè l'innalzamento del mare, le tempeste, eccetera, eccetera sono inarrestabili. Allora noi dobbiamo intervenire molto prima e arrestare questo aumento, cosa di cui ancora non c'è traccia. Cioè a livello internazionale, perfino il modesto tentativo di rimettere, rifare il... il piano diciamo, per l'accordo internazionale cioè che era incideva in misura estremamente modesta su questi, su questi meccanismi è stato rimandato di un anno e mezzo cioè non, non, non c'è rapporto tra questo tipo di andamento e quello che viene fatto a livello politico io qualche, sto aspettando con una certa ansia sì. i rapporti, scusami il rapporto più aggiornato del panel che dovrebbe uscire sicuramente, in, esce a pezzi, nel senso che non aspettano appunto per questi motivi di urgenza, però il primo è proprio sulla parte glaciazioni e eh, scioglimento dei ghiacciai, dovrebbe uscire a giorni. Quindi eh, lì ci saranno i dati aggiornati, addirittura più aggiornati di quelli che vi ho dato io adesso. Poche settimane fa abbiamo appunto parlato di clima con una compagna dell'organizzazione Assud e si è parlato del prossimo appuntamento internazionale a Rio de Janeiro, vent'anni dopo il vertice sulla Terra e la compagna appunto analizzava i risultati deludenti ma direi a questo punto. Ehm, drammatici, drammaticamente inconcludenti delle COP eh, che sarebbero queste conferenze delle parti eh, che riuniscono i vari governi del mondo i quali non prendono nessuna decisione ri, continuano a rimandare nel tempo eh, veti incrociati, interessi contrapposti e, e la, la nostra casa comune che è il pianeta Terra eh, appunto eh, avrà questo cambiamento eh, nel senso che erroneamente magari si parla di Eh, possibilità che la terra finisca no, la specie umana rischia di finire insieme a un altro enorme numero di specie ma non certo il pianeta che ovviamente certo. troverà un suo diverso adattamento ma senza di noi Ecco la, ah beh, la gravità di, di questa inconcludenza di questa indifferenza di questa eh, colpevole adorazione del dio denaro, del feticcio, del profitto trascura un'emergenza che voglio dire la stessa Nato Ha detto che nei suoi rapporti, non so se l'ha nato il Pentagono, il Ministero della Difesa degli Stati Uniti, che nei prossimi anni eh, non è la, quello che si dice sempre la minaccia al e terrorismo, la, il pericolo più grave, è il cambiamento climatico, Cioè lo dicono gli stessi militari e i governi non riescono a mettersi d'accordo su uno straccio di programma per ridurre questa emergenza. Probabilmente sui media si legge a ah, chi dice queste cose è un catastrofista, si bolla la persona o le persone o gli scienziati con questa etichetta e il discorso è chiuso. Facciamo una pausa musicale, 06 49 17 50 è il numero di telefono della radio, vi mandiamo un bel pezzo del passato, non vi dico come si chiama perché è troppo noto, ci sentiamo tra un po'. And he was a she that said, hey honey, who's a walk on the wild side? Oh, oh hey babe, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. She was just everybody's darling. She lost her head, even when she was giving good heads, She said, Hey man, take a walk on the wild side. I said, Hey pretty, take a walk on the wild side. And the colored girls go, do do do do do do do do do do do do do <laughs> Little Joe never once gave it away Everybody had a pan pay, pay, pay. pay. A hustle here and a hustle there. New York City's a place where the fan Hey man take a walk on the wild side, Let say, hey girl, take a walk on the wild side <laughs> Shook a plum fairy came and hit the seats for soul food and whole place to eat, went to the Apollo, you should have seen her go go go she said, hey baby, hey baby, hey walk on the wild side, I said, hey man, why don't you go take a walk on wild side, uh huh. She's just speeding away. Thought she was dancing for a day. Then you know that she had to crash. All Valley woulda woulda helped that best man. hey man. Take a walk on the wild side. I said, Hey, baby, take a walk on the wild side. Call a girl Do do do do do do do do do do do do. e allora non, non ci sono telefonate mi raccomando non chiamate per l'ultimo minuto se non facciamo in tempo ridiamo la linea ad Alberto parliamo ancora dei decrescite e anche dei luoghi comuni sulla decrescita Beh, credo che uno dei luoghi più Gettonato, diciamo uno dei è più gettonato sia quello della confusione tra la crescita negativa che stiamo vivendo, cioè una depressione, insomma, comunque una, una crisi, comunque uno voglia chiamarla, e la decrescita. cioè Ci sono delle persone. Po' stupidotte devo dire, nel senso che fanno una semplificazione assolutamente sbagliata. Un po' tendenziose, perché quando, eh, eh, quando cioè, lo dicono alcuni economisti però, non è insomma. pensabile che siano stupidotti, no? <coughs> sì, però è, è proprio banale, no? cioè significa che, mh, come conoscenza dell'economia, vuol dire che stanno a proprio a zero. Allora, comunque, il discorso che viene fatto è è già cominciata la decrescita. cioè noi stiamo già calando i consumi, stiamo già riducendo i consumi di petrolio e via dicendo, quindi stiamo già in decrescita, eh, che cosa volete di più? No? allora quindi Per esempio si dice che il traffico nelle città, a Roma, per la prima volta nella storia, l'anno scorso è cominciato a diminuire perché il costo della benzina è arrivato talmente in alto che ha provocato un disincentivo certo. quindi questo è un, è un evento che è ricollocabile sì sì sì assolutamente questa non è una percezione ci sono i dati eccetera eccetera però il passaggio è ben diverso perché la decrescita c'è tutto un pensiero della decrescita quindi c'è tutta un'analisi che è stata fatta negli ultimi vent'anni direi e l'analisi che viene fatta è che deve cambiare radicalmente il sistema produttivo, cioè non è identificabile la decrescita come un periodo finito il quale si ricomincia, quindi che riprende la, la ripresa, la crescita, eccetera. E la decrescita invece è un cambiamento radicale, cioè si dice abbiamo bisogno di un sistema completamente diverso e soprattutto di una si dice paradigma diciamo di un modello per essere più chiari cioè di una struttura sia della produzione che del consumo radicalmente diversa cioè che deve incidere sulla delle materie prime dell'acqua delle fonti energetiche eccetera in una in una misura radicalmente diversa da quella alla quale siamo abituati allora questo è la differenza sostanziale quindi non deve essere fatta confusione questo che stiamo, abbiamo di fronte è sicuramente un periodo di crisi ne abbiamo parlato è sicuramente una crisi eh, della quale non si intravede la fine anche se qualcuno già comincia a dire siamo usciti dal tunnel è superato il punto massimo un certo Mario sì insomma un personaggio del genere e, però il, poi ci, ci sarebbe un altro aspetto cioè Di fronte ai 50 quasi milioni di persone disoccupate, uno mi deve sempre dire, qualunque economista governativo, quanti anni pensa di ripresa che ci vorranno per assorbire una massa di disoccupati di questo genere. Senza parlare delle nuove leve, cioè delle circa 200.000 persone che arrivano in età di lavoro e Nei prossimi anni, eh, sai cosa dicono? Che è gente che non vuole lavorare, per quello rimane disoccupata. Sì, sì, vabbè, <ride> te, vabbè, qui stiamo proprio a livello delle battute. Io invece, sto cercando di eh, come dire, sottolineare quali sono gli aspetti, le differenze pesanti che ci sono. Allora, eh, quando si parla quindi, quando la decrescita dice eh, si, si vuole un sistema completamente diverso, a che cosa si fa riferimento? no? Allora, per esempio. Eh, è difficile pensare a una società concepita per la crescita eh, che stia in una decrescita apparente, lunga, no? Cioè c'è una contraddizione molto forte, quindi è impensabile pensare in questi termini. Quello che serve è proprio il cambio del, del modello, il cambio del sistema nel suo complesso. Allora, questo l'altro elemento importante, Eh, che anche questa uh, questione, che delle, come dire, della eliminazione della povertà, della fame, cioè delle, dei, degli aspetti uh, più drammatici e più, estremi, e più estremi della situazione attuale, quindi della depressione e delle crisi attuali. Allora, anche lì è impensabile poter continuare ad aumentare la fascia di popolazione che è in queste condizioni senza dare nessuna prospettiva. Quindi la decrescita cerca di delineare un modo di uscita dal sistema dominante e comincia a dare delle indicazioni su che cosa si dovrebbe fare e come cambiare le cose. La decrescita che cosa dice sostanzialmente? Dice. Eh, La prima questione è, non dice esattamente dobbiamo ridurre i consumi, dice dobbiamo cambiare la struttura dei consumi. Quindi questo significa implicitamente, e per esplicitarlo, che a nessuno passa veramente di chiedere a popolazioni che stanno al di sotto della soglia di povertà estrema eh, di ridurre i loro consumi. Anzi, il discorso è che deve cambiare la struttura dei consumi planetaria contemporaneamente e questo si dovrebbe tradurre per primissima cosa in un aumento della razione di cibo di queste popolazioni quindi in sostanza la decrescita c'è un'idea molto chiara degli, degli squilibri e delle disuguaglianze esistenti e dice dobbiamo modificare eh, proprio la logica esistente infatti se uno ci pensa un attimo eh, appena noi Ci mettiamo su questa logica, quante volte abbiamo detto che per esempio dobbiamo smetterla di esportare nei paesi del sud del mondo, specialmente quelli maggiormente affamati, eccetera, eccetera, dei prodotti agricoli che per noi sono delle eccedenze, che però ci vengono pagate dalla cooperazione allo sviluppo, che però appena arrivano in questi paesi distruggono il mercato agricolo. nel senso che i prodotti distribuiti in maniera gratuita o semigratuita eh, abbassano le eh, come dire, aspettative di reddito del contadino locale allora per esempio una delle prime cose di decrescita dovrebbe essere eliminare questo tipo di esportazione dall'altra parte è, è lo stesso, cioè che cosa importiamo da questi paesi il famoso esempio dei fagiolini freschi che vengono portati in aereo dalla L'Africa occidentale fino a Parigi, eccetera. Sono degli assurdi in termini di crescita, sia per il consumo di, di, di, di, di, di rosene, sia soprattutto perché impegniamo le, i migliori terreni agricoli, quelli più irrigati, per una produzione assolutamente secondaria sul mercato delle, dei paesi europei, eccetera, eccetera. Allora il potere immediatamente pensare che si cessa questo tipo di esportazione e si comincia. Invece a coltivare in maniera estesa le, i semi e le piante locali, è immediatamente un fenomeno di decrescita, che significa ovviamente ridurre le importazioni, le, diciamo le importazioni, però significa semplicemente eliminare dalla nostra tavola nei mesi invernali un prodotto che non riusciamo a produrre con i nostri campi, dato la differenza di clima. che non, non c'è niente di male, non c'è niente di grave, possiamo farne a meno tranquillamente. Eccetera. Gli esempi si potrebbero moltiplicare, eh, però dobbiamo sempre tenere conto che eh, se noi deviassimo il 2% del commercio di grano che va sulle navi su e giù per il Pacifico, eccetera, eh, il 2%, basterebbe per dare da mangiare al miliardo di persone che non riesce ad arrivare alla cena. Allora faccio un'osservazione perché abbiamo parlato di decrescita già altre volte in trasmissione e abbiamo anche avuto modo di, eh, così, di dialogare con un approccio più marxista no? da parte di chi, di chi ci segue e che ha voluto intervenire, quindi noto ad esempio che tu hai citato una uh, uguale distribuzione, quindi una riduzione delle diseguaglianze a livello globale, E questo si ritrova nel marxismo no? è un elemento che lo contraddistingue. Viceversa, noto anche che parlando di un cor una diciamo, un'alimentazione più rispondente all'agricoltura all del luogo, eh, e quindi una rinuncia a mangiare, eh, diciamo, ortaggi che non sono di, di, invece, è qualcosa che non si ritrova nel marxismo. No? Allora. Certo. Quindi, diciamo, vediamo anche le due cose come si sì, articola. sì, ma è molto semplice, cioè. Il, in part, intanto non si dice uguaglianza, cioè non è che mangiamo le stesse cose o la stessa quantità. Quello che deve diminuire è lo squilibrio. Quindi, in ogni paese, in ogni cultura si dovrebbero mangiare quello che serve per la sopravvivenza e anche per una vita normale e non necessariamente uguale a quello che si deve mangiare negli Stati Uniti o in Russia, eccetera, dall'altra parte. L'analisi marxista era al di sotto delle previsioni sul piano ambientale, cioè non era completamente carente. Sono passati 160 anni, non c'è niente di male, nel senso che è inutile stare a soffrire perché Marx non l'aveva detto, e invece sarebbe bene che fosse rivista e ri, ri, dire, aggiornata l'analisi marxista introducendo il fattore ambientale. Cioè questo mi sembra abbastanza banale, però è molto difficile che far passare un, specialmente in certi ambienti. Facciamo la seconda e ultima pausa di Entropia Massima, stiamo parlando di decrescita, ancora una possibilità per telefonare 06 49 17 50 e poi ci avviamo all'ultima parte della trasmissione. rossa 87.9 in fm entropia massima stiamo parlando di decrescita mi sembra dal discorso di alberto che si, si possono trarre tante considerazioni io ne do ne faccio due proprio flash due convinzioni che ho maturato insomma in questi anni di conoscenza un po degli scritti della teoria della decrescita la prima è che la decrescita è incompatibile col capitalismo che ha alla sua base la eh, il dogma della crescita infinita per la Eh, insomma, chiaro che non lo sto a spiegare, Alberto che è un economista. E, la seconda che eh, decrescita e recessione sono due cose completamente diverse. Allora, avevamo già cominciato quel discorso della compatibilità e incompatibilità. A me sembra ovvio che sia in questi termini, cioè di non. Per questo si parla di sostituzione del sistema. Non, e quindi creazione di un sistema completamente diverso. E quindi perché è, non è un obiettivo politico, è semplicemente che quel sistema, così come è concepito, soprattutto come è evoluto nel tempo più recente, negli ultimi 30-40 anni, è un sistema distruttivo per l'ambiente. Quindi è, come posso dire, intrinseca il fattore di istruzione a come è andato evolvendosi il tipo di attività che fa io posso farti una da questo punto di vista ti, credo che alcuni dati varrebbero la pena sempre di tenerli fissi in mente ci sono 15 minerali essenziali che sono già stati sfruttati per oltre la metà delle risorse conosciute quindi si può sempre discutere se conosciamo tutte le riserve eccetera eccetera però questo è un primo dato no? Oltre la metà. Mercurio estratto al 95%, piombo, argento e oro oltre l'80%, arsenico, cadmio e zinco circa il 70%, stagno, litio e selenio 60%. manganese, rame, berillo e tungsteno intorno al 50% oh, e questi non ci fanno la collezione con questi minerali, no servono no, al, al sistema, no. no lo diciamo perché non tutti esatto. sanno insomma. No, per, far, per capirci questo litio eh, che è il 60 al 60% già utilizzato è quello su quale si basano le batterie per le macchine elettriche okay, e quindi la quando la uno la... Fa, fa delle, quindi da un lato Le ulteriori riserve di litio significherebbe far scomparire degli ambienti bellissimi eccetera eccetera e fin qui potremmo sempre discutere perché sono delle specie di grandi laghi salati all'interno del quale c'è questa sostanza. Però il discorso non so è il rame, cioè noi in 40 anni ne abbiamo consumato la metà ci basta l'altra metà per i prossimi 40 anni ipotizzando tutta una serie di evoluzioni tecnologiche eccetera. Visto gli sviluppi no. paesi come Cina, India, Brasile, <coughs> decisamente no. Esatto. Poi per la Cina c'è il problema delle terre rare che ne abbiamo forse già parlato una volta però questi sono una serie di eh, prodotti che sono eh, neodimio, disprosio, terbio, eccetera, eccetera che però sono essenziali per i magneti, nei motori ibridi, nei missili e nelle pale eoliche. Quindi incidono già eh, sulle eh, diciamo, energie alternative. E per il 93% questi sono nel territorio cinese. E la Cina, mentre finora li aveva venduti eh, tranquillamente, nel senso senza porre limitazioni, dall'anno scorso ha cominciato a porre delle limitazioni. e alcuni di questi servono per i telefonini, eccetera, eccetera. Quindi o fanno una, una politica di ricatto o comunque fanno una politica di protezione delle materie prime, e sono dei minerali che diventano come dire, essenziali e sui quali non si può contare come si è contato fino adesso. Allora dobbiamo chiudere perché siamo appunto oltre le 21, il discorso naturalmente non, non, non si chiude qui, eh, ci torneremo sopra anche perché appunto la, la crisi ma direi la, la, la follia a questo punto di trascurare un'ipotesi che appunto chi la bolla come impossibile, chi come catastrofista, anche perché la, la maggioranza dei decisori e temo anche la maggioranza degli economisti sono convinti che questo sistema economico sia l'unico sistema possibile e quindi tutto quello che va al di là, oltre o contro, deve essere bollato come inattuabile, quindi una perdita di tempo nel migliore dei casi. e non, non, non Ripeto, non possiamo dire niente di conclusivo su questo tema, sicuramente c'è una battaglia, una lotta in corso da, da fare per, per far capire... Sì. No? No, io volevo solo ricordare che a settembre dal 19 al 23 a Venezia ci sarà il terzo mh, convegno internazionale eh, di tutti i movimenti e di tutti gli esperti che si occupano della decrescita che sarà tenuto a Venezia, quindi insomma comodo da raggiungere e dove si farà il punto sulla situazione, sulle politiche e via dicendo. Quindi questo è importante da sapere. Grazie ancora ad Alberto per questa trasmissione speciale, diciamo per quanto riguarda la trasmissione che oggi è andata in onda, eh, vedremo quando sarà possibile recuperarla, questa è entropia massima, Radio Andoros 87.9 in FM, restate l'ascolto, e in arrivo una la, la trasmissione successiva, tabula rasa.